а той хапнув його за пальці, виставивши гострі ікла. «Гляньте, гляньте! Він сивпізнав свою мамцю!» – утішився Гегрид. «Гегриде?» – запитала Герміона. «А як швидко ростуть норвезькі хребтоспини?» Гегрид уже збирався відповісти, аж раптом побілів, мов, полотно, скочив на ноги і кинувся до вікна. «Що сталося?» Хтось се зазирав крізь щілинку в фіранці, Якийсь хлопчина. Він утікає назад, до школи. Гаррі підбіг до дверей і визурнив на двір. Упізнав його навіть здалеку. Мелфой побачив дракончика. Якась Подоба посмішки, що не сходила з Мелфоєвого обличчя впродовж наступного тижня, постійно тримала в напрузі Гаррі, Рона та Герміону. Майже кожної вільної хвилинки вони бігли до затемненої хатинки Гегріда. «Ну просто відпусти його!» – переконував Гегріда Гаррі. – Нехай буде на волі! «Не можу!» – заперечував Гегрід. Ну, він ще такий маленький, умре. Усі подивилися на дракончика. Лише за тиждень він став утричі довший. З його ніздрів виривався дим. Егрід занедбав свої обов'язки ключника, бо через того дракона не мав коли навіть угору глянути. На підлозі були розкидані порожні пляшки з під брендії куряче пір'я. Я сина думав назвати його Норберт сказав Гегріт, розчулено, поглядаючи на дракончика. Він це вже мене знає. Ано, ну, гляньте, Норберт? Норберт, де твоя мамця? Ні, він, здається, чокнувся пробурмотів Рон на вухо Гаррі. Гегріде, сказав Гаррі вголос. Мене два тижні, і Норберт стане такий, як твоя хатина. Мелфой будь-якої миті може піти до Дамблдора. Гегрід стиснув зуби. Я... Я знаю, що не зможу його тримати завжди, але ж не можу його викинути. Не можу? Гаррі з Ненецька повернувся до Рона. «Чарлі!» – крикнув він. Ти також чокнувся, розсердився Рон. Я Рон, пам'ятаєш? Ні. Чарлі, твій брат Чарлі, в Румунії. Досліджує драконів. Можна відправити Норберта туди. Чарлі зможе піклуватися про нього, а тоді відпустить на волю. Геніально, вигукнув Рон. Як тобі така думка, Гегріде? Врешті-решт. Гегріт погодився, що вони можуть послати Чарлі Сову з таким проханням. Повільно минув ще один тиждень. У середу ввечері Герміона і Гаррі ще довго сиділи разом у вітальні, після того, як усі пішли спати. Годинник на стіні щойно пробамкав північ. Коли це раптом відкрився отвір у портреті, ще мить і нізвідки з'явився Рон, стягнувши з себе плащану невидимку. Він повертався з Гегрідової халупи, допомагав годувати Норберта, що тепер пожирав цілі ящики дохлих щурів. Він мене вкусив, — поскаржився Рон, показуючи руку, обмотану закривавленою хустинкою. Я тепер цілий тиждень не зможу тримати пера. Кажу вам, цей дракон – найжахливіша тварюка, а Геґріт панькається з ним, як з маленьким пухнастим кроликом. Коли той мене вкусив, Гегрід ще мене й вилаяв, бо я його, бачте, налякав. А коли я вже пішов, він почав співати драконові колискову. Щось стукнуло в темну шибку. «Це Гедвіга!» – вигукнув Гаррі і підбіг до вікна, щоб її впустити.